Sanktas Simplicitas En jag är Och det bränner mig för vind Att jag inte bygger bo en mur och grind i dag, idag Och morgon En martyr Titlarna bror på herrarna som styr Du stackars gamla gumma Bär också din ved Och lägger den troskyldigt Vid mina fötter nöd du brutna gamla ök, så mäktigt är ditt lass. Jag döper dig till Sankta Simplicitas. Lyft närmare mitt hjärta, din trave, se. En fackla har du tänt över en mull och ve. Sen tar du väl förlåta för Kristi spik. Att mitt hjärta måste le vid så tung komik.